biografie memori biografie memori A fost un copil dorit. Nu știu câți copii în fiat pot spune asta, dar părinții mei, care nu au avut până aproape la 40 de ani, copii și doreau un copil și așa au ajuns la mine, la Leagăn. Cred că în 73 a fost un eveniment aparte, n-aș spune un șoc, momentul când am descoperit cu totul întâmplător Actul de naștere din care reieșea că sunt fica aluiva. Părinții mei au păstrat prenumele Ioana, care era pus de părinții mei naturali. Ioana era Luca Voicu și au adăugat la Luca. Nu mi-au spus niciodată Ioana. Însă nu era nimic ciudat în faptul că primul prenume era Ioana și ei nu-mi spuneau Ioana pentru că tatăl meu adoptiv se chema Ioan. Rezistența de la Nucșoara Partea a doua Partizanii libertății Scenariu de Elena Tamas Adaptare radiofonică de Costin Manoliu Banda Arsenescu-Arnăuțoiu a fost înființată în anul 1949 în timpul lichidării unei organizații contrarevoluționare teroriste de pe Muntele Roșu, raionul Câmpul Lung-Mușcel. Arsenescu Gheorghe și-a desfășurat activitatea contrarevoluționară teroristă în această bandă până în toamna anului 1949, când s-a retras în orașul Câmpul Lung, fiind găzduit de unele elemente din satele și comunele din împrejurimile orașului. Intervalul de timp cât în bandă s-a aflat și Arsenescu Gheorghe, în afară de unele jafuri au fost comise și două crime, în iunie 1949, fiind uciși doi lucrători de securitate din echipa operativă ce acționa la casa bandiților Arnauțoiu, unde membrii bandei se găseau ascunși. După ce banda a fost părăsită de Arsenescu Gheorghe, restul bandiților și-au continuat activitatea pe raza raionelor Câmpulung și Curtea de Argeș, sub conducerea lui Arnăuțuiu Toma. Banda a acționat în deosebi împotriva instituțiilor socialiste, a activiștilor de partid, a organizațiilor de stat. În anul 1952, banda se compunea de cinci membri, după cum urmează. Toma Arnăuțoiu, născut în anul 1921 în Comuna Nucșoara, raionul Curtea de Argeș. Fost ofițer în Armata Burgheză, fiu de Chiabur, fost membru PNC și secretar al Organizației Țărănești Comunale de Tineret. 2. Petre Arnăuțoiu, născut în anul 1926 în Comuna Nucșoara, raionul Curtea de Argeș, Chiabur, fost membru PNC. 3. Maria Plop, născută în anul 1927 în comuna Prisecani, raionul și regiunea Iași, fost femeie de serviciu la familia bandiților Arnăuțoiu. 4. Marinescu Ioan, născut în anul 1927 în comuna Nucșoara, fost student la Facultatea de Medicină din Cluj, necăsătorit. Tatăl, mama și fratele lui au fost condamnați pentru sprijinerea bandei. 5. Jubleanu Constantin, născut în anul 1931 în Comuna Nucșoară, fără profesie, fiul de țăran sărac, necăsătorit. Tatăl și mama acestuia au fost membri ai bandei. Domnul Tomiță... Mi-a spus să scriu tot ce mi-amintesc din cele petrecute din 1950 și până acum. Multe s-au întâmplat măitică în acești patru ani. Tu parcă erai nebun după moartea mamei tale și după arestarea tatălui. Titul Jubleanu a fost torturat cu bestialitate. Ion Ioanid, în cartea sa, închisoarea noastră cea de toate zilele, povestește că l-a întâlnit pe Jubleanu și ea. Povestiri jubleanului și a arătat că i-au fost scoși dinții cu cleștele de cuie. Deci, asta era pericolul, ca un om care este arestat și este torturat în halul ăsta și este nevoit să spună, să divulge asemenea lucruri și să-i pună pe ei în imposibilitate să mai existe. Nu știu cum mi-am revenit. Atunci nu eram în grupul vostru. Erai cu doctorul Marinescu. Nu trebuia să lasă-l omoare pe Gheorghe, mămălică. S-a dovedit că n-a fost rădător. Crezi că mi-am dat seama? Era după nenorocirea din familia mea. Și apoi doctorul m-ar fi ascultat. Îi cunoști bine, fire? Nimănui nu-i plăcea să fie în preajma lui. Totuși îmi pare rău că domnii Arnauțu o iau la viață. De multe ori i-a amenințat pe amândoi cu moartea. Și mie mi-a spus odată că o să rămân fără ei. Tu, jublene, scrie jurnalul, așa cum te-a învățat o miță. Și că i-au luat viața doctorului Marinescu? Da, toate faptele adevărate. O să scriu și despre foamea, suferințele îndurate în iarna anului 1950. Ne-a ajutat Dumnezeu să ne organizăm mai bine și să ne așezăm din 52 în zona satului Poinărei la râpele cu braz. Zvonurile lansate de oamenii noștri că am pierit pe munte într-o avalanșă de zăpadă se pare că au prins și nu mai suntem obligați să ne mutăm tot timpul dintr-un loc în altul hăituiți de securiști. Chirca Ioan a fost împușcat de mămăligă Gheorghe, care la rândul său a fost împușcat la data de 6 iunie 1950 de către Marinescu Ioan. Și Marinescu Ioan, la 7 septembrie 1952, a fost ucis cu lovituri de topor de către Arnăuțoiu Toma și Arnăuțoiu Petre, cu complicitatea inculpatei Plop Maria. În cazul lui Ioan Kirca nu a existat doar o simplă bănuială că nu ar mai fi un om de încredere al grupului de partizani. Constrâns prin arestarea fratelui său Aurel și prin internarea celor cinci copii minori în orfelinat, Ion Kirca va ajuta securitatea contribuind la arestarea camarazilor săi care rămăseseră după plecarea lui Gheorghe Arsenescu în grupul acestuia. Devenit omul securității, Kirca ajunge un real pericol pentru libertatea și chiar viața lui Gheorghe Mămăligă, iar acesta pentru a nu ajunge în mâinele securității, nu ezită să se apere. Sfârșitul tragic cu care s-a încheiat conflictul de mai bine de doi ani între Ion Marinescu și frații Arnauțoiu, conflict care a fost nu de puține ori evident, a marcat profund existența celor care au participat la el. Între Ion Marinescu și ceilalți membri ai grupului, inclusiv familia Jubleanu, exista o diferență structurală care se manifesta în comportamentul și reacțiile în fața evenimentelor. Nu puține au fost situațiile în care Ion Marinescu, în conflictele cu frația Năuțoiu, a recurs la amenințări, precum reiese din documente din declarațiile lui Titus Jubleanu, mai ales, i-au determinat pe aceștia să se considere în pericol. Incidentul tragic din 7 septembrie 1952, a răscolit cu certitudine conștiințele celor care au luat parte la el. Faptul că în 1954 Tomar Năuțoiu a cerut lui Constantin Jubleanu să înfățișeze în paginile unui jurnal întâmplările petrecute în cei doi ani cât Ion Marinescu a trăit alături de ei este o dovadă ca acesta dorea să se păstreze o mărturie a faptelor care au dus la omorârea lui Ion Marinescu. Și aceasta nu pentru a ușura pedepsa în eventualitatea arestării sale. Într-o asemenea situație, atitudinea de răzvrătire împotriva regimului comunist și confruntările deja avute cu autoritățile îl duceau în mod sigur pe Tomar Năuțoiu la condamnarea la moarte și fără ca incidentul cu Ion Marinescu să fie avut loc. Singura rațiune a fost aceea de a rămâne o mărturie scrisă despre cum s-a ajuns la această situație limită. Să le legăm pe sani, să mergem. E, acum avem ce mânca un timp. Îți amintești, frățioare, ce belșug era în casa părintească? E, nu ne mai întâlnim noi cu vremuri ca alea. Ca partizani am cam făcut foamea. Numai când ne-a Elisabeta Rizia? Am mâncat și noi ca lumea. Elisabeta Rizia. Carne-nuntură. Petrica, termină. Termină că mor de poftă. Cașcaval, brânză, Pâine aproape caldă și de câte vorne ne-a dus chiar și plăcinte. Să-i ajute Dumnezeu să reziste acolo în pușcărie. A fost condamnată la șapte ani. Pentru că ne-a ajutat. Condamnată pentru favorizarea infractorilor. Da. Dacă nu era Elisabeta Rizea, acum putrezeam în cine știe ce închisore. Vorbești despre ziua când administratorul de la moara fostului fost socru Ne-a întins o cursă împreună cu securiști Da, era în Iunie, în 49 Iunie, 49 Trebuia să ridicăm mălai, o promis Nu știi cum Elisabet a prins mișcarea și ne-a întors din drum La scurt timp a fost reținută Și ea și soțul ei, Gheorghe Rize. Era urmăriți de când au jurat credința organizației noastre Gheorghe Rize. Ce mai știi de el? A fost arestat Securiștii l-au prelucrat să meargă pe munte ca să afle locul precis unde ne ascundem noi grupul Arsenescu Arnauțoi. Crezi că ne-ar fi trădat? Mm, nu știu. Oricum nu ne-a găsit. Și după aia a fugit. A stat ascuns la rude din 49 până în august 51, în izadă de urmă. Îți dai seama ce pedeapsă să primim noi dacă ne prind? <laughs> ne condamnă la moarte, Petrica. Să sperăm că așa cum am scăpat din atâtea, o scăpa și de aici încolo. Măcar un timp. Când nu vom mai vedea scăparea, trebuie să avem conștiința împăcata că am încercat după puterile noastre să ne facem datoria. Mai ales că venirea americanilor și ajutorul lor în lupta împotriva comunistelor a fost un vis. Tomar Năuțoiu, cel puțin din ceea ce scria, era evident deznădăjduit de faptul că nimic nu se va mai întâmpla. De fapt, ei erau suspendați într-o situație care nu poate fi asemuită cu nimic. Nici cu cea de război, nici cu cea de închisoare, nici cu cea de libertate. Este o situație care nu se poate compara cu nimic. Pe de o parte, în România, comunismul era evident învingător, iar ei rămăseseră într-o situație incredibilă, situație limită. Încă din 1952, banda condusă de Toma Arnăuțoiu, din care mai fac parte încă trei persoane. Fratele lui Petre Arnăuțoiu, Constantin Jubleanu și numita Maria Plop. Nu se mai semnelează nicăieri. Organele de stat nu cred în sfârșitul acestora, sub o avalanșă de zăpadă și și-au intensificat activitatea. Ținând cont de terenul extrem de accidentat al munților Făgăraș până în 1952, atunci când aceștia erau semnalați, făceau ca urmărirea să fie tardivă și la scurt timp să fie observați în alte locuri sau să nu mai fie văzut un timp. Credem că teroriștii, cunoscând toate ascunzișurile din păduri și de pe munte, nu mai sunt într-o continuă mișcare ca mai înainte, stabilindu-se într-un anumit loc sau deplasându-se mai puțin. Vom mai raporta! Colonel de securitate, m. Nedel. Petrica? Ce-i cu tine, domiță? Petrica? Oh. Te-au urmărit cineva? Nu, nici vorbă. Am venit într-un suflet să spun că i-am văzut pe bătrâni. Nu mai sunt închiși? Am înțeles de la Ana Simion că sunt liber de aproape o lună. Au stat pe la rude și numai de câteva zile au <fiu> fost primiți în casa lor. Doamne, ajută-le! Câte pătimesc din cauza noastră bieții de ei. Da. Asta înseamnă că ne au plecat. Ha, ha, nici vorbă. Postul de miliție s-a strâns în două camere. Păi atunci de unde ai văzut? În curte. I-am urmărit prin binoclu de pe munte. Ce făceau? Vă roiau copacii. Petrica, mama la un moment dat a ridicat capul și privea Fix spre mine Ai strigat-o? <coughs> nu Și așa n-ar fi auzit Dar vorbeam acolo sus de unul singur cu ea <coughs> Ca nebunul Mare minune măi Tomiță S-a simțit privită Da, poate n-a simțit prin apropiere știu eu Și-a rămas mult timp așa Să știi că sigur miliții ne urmăreau din casă Fiindcă au apărut imediat lângă ea Se uitau spre pădure Dacă te vedeau N-aveau cum Intrasem într-un frunziș Că nici eu nu mai puteam să urmăresc toată corte. Și apoi Tata a luat de mână și a dus înăuntru mi milă de bătrânii noștri, frate da. Oameni trecuți de 60 de ani Suferinți după arestările, anchetele și bătăiile prin care au trecut Acum își mai fac griji legate și de așa zisa noastră moarte Tomița, hai să le dăm un semn de viață Să-i liniștim Da, o să le trimit prin Ana Simeon o pulpă din vânatul de acum câteva zile mh? Să nu oprindă că iar închid Trebuie să o sfătuiesc pe Ana să nu vorbească în casă despre noi sub nicio formă Crezi că le-am instalat microfoane? Sunt convins că de asta au fost primiți înapoi în propria lor casă Tomiță Da, Petric Dar eu, cum am să-i văd? Tot prin binoclu Stabilim cu Ana o zi și o oră, aceeași în fiecare săptămână Când ei trebuie să-și facă de lucru prin curte De jurnal, Constantin Jubleanu. Petrica? Da. Uite și tu ce notează Jublean în jurnalul lui. Hai, citește-l, că merită. Ha? Ia să vedem. Decembrie 1950. Hai, Constantine, citește-ne tu ce ai scris. Am trecut pe o rută foarte periculoasă cu potecă strâmtă, ce avea de o parte și de alta prăpastie. Zăpada era întărită și alunecoasă. Să trecem, zice doctorul, că drumul pe aici pare mai scurt. Cum să treacă femeile pe creasta asta încălzate numai cu o pinci? A întrebat domnul Tomiță. Eu trec, răspunde el și veți vedea. Adică ție nu-ți de ceilalți. Tu să scapi. Da. Discuția asta mi-o amintesc. ne da, mi am sfătuit da. toți și am mers pe vălsan în jos. Și ții drumul ne-a scos la marginea jepului. Fiind hmm? noapte, am rămas acolo. Am scormonit după niște lemne și cu ochiul cu vai am făcut un pic de foc. Zăpada era mare și continua să ningă. A, am făcut mâncare că nu mai puteam merge de foame și de frig și ne am încălzit da. puțin. Am vrut să dormim, de ce să neșe dormi. Nu mi a lăsat frigul. Da. așa obosit spre alt canton. Ca să nu fim descoperiți după urmele lăsate în zăpadă, am luat-o prin apă până la un loc potrivit, uh. unde am ieșit la mal și am mers la Otico, apoi după alimente la Zanoaga. Da. Toată ziua am urmărit cei pe acolo. Iar seara am intrat în in magazie și si ne-am umplut ranițele cu de toate. <grijin> am mers apoi toată noaptea, uzi, loarca, ah, cumplită a fost. A doua -a zi -a. era Crăciun. După ce ne ploase și dimineața, femeile <grijin> au rămas să facă bordei, iar noi ne-am dus în poinărei la un cunoscut după ceva de aleguri. Mai m țin minte la întoarcere pentru că ninseam, am fost obligat. Cum ne-am învârtit toată noaptea prin pădure <grijin> ca să nu l -l lăsăm urme? aia <grijin> <grijin> <grijin> <grijin> <grijin> spre bordei. În dar a fost cumplit. De bobotează am fost obligat să pornim în altă se punea problema unde să ne ducem Că ne descoperiseră două femei venite da, după lemne de. Eram pierduți Și cu toată șederea din ultimul adăpost Oboseala ne dobora Dar domnul Tomiță ne-a zis să nu ne pierdem curajul Că scăpăm noi cu bine și acum mm -hmm. Și Dumnezeu ne-a arătat pe unde să mergem și ce să facem Și am ajuns la grosul pe 12 ianuarie Am stat acolo până la sfârșitul lunii Și mâncam atât că să ne alinăm foamea Mâncam toți doi puni de mălai pe zi oh. pe care i -i amestecam cu coajă de fac. Da, da, da, cu fac, Mai minte. -mi. Trei părți, coaja, <laughs> una Doamne, mălai. Doamne. Amestecul era amar și ne zgâria stomacul. Mai minte, la începutul martie am urcat pe cresta plăișorului. Bă. Iar prin zăpada aia, fânată, ne scufundam până la brum, Mai minte. Am dat la poviță toată noaptea de credeam că murim acolo toți. Parcă nu se mai lumina de ziua. -ă -ă. Dimineața a apărut soarele și am prins niște lemne. Oh, ce bine era lângă foc A, mă, ce bine. <laughs> Și ne încălzeam și ne bucuram ca niște mă, -te, copii Apoi, apoi am pornit tică. mai departe În pădure zăpadă aproape că nu exista Cântau păsărele atât de frumos Iar ghioseii <laughs> Parcă eram pe altă lume Rai Știi că scrii frumos, Constantin <laughs> Dacă ai fi putut continua școala Ajungeai sigur scriitor Ajungeam, domnule Tomiță Că mie mi-a plăcut cartea <laughs> Bine, Constantin, să scrii, dar nu mai adevăr. Securitatea a încercat multe metode de a-i prinde. Au racolat sute de informatori. În plus, erau oameni din sat care erau urmăriți. La un moment dat, ei au adus un preot la nușara după ce preotul Drăgoi a fost uh, arestat. Preot care a fost adus de securitate. Există documente și care, în mod clar, trebuia să spună ceea ce află de la spovedanie. Era îndrumat, cum spun ei, spre familiile uh, celor urmăriți. Au montat microfoane în mai multe case. În casa învățătorului Marinescu În casa învățătorului Ionar Năuțoiu De altfel nici nu l-au lăsat După venirea din închisoare să locuiască În propria lui casă până nu au montat microfoanele de miliție de la Nocșoara? Sunt colonelul Nedelcu. Chiar vreau să iau legătura cu voi. Am întocmit un raport și întreb noutăți. Au dat vreun semn de viață? Ei, relatează alții despre ei. spun că trăiesc. Așa, așa, așa, așa. Ia, ia nu, stai, stai ușor, stai ușor, Repetă cuvintele preotului Andresco. Dumnezeu să le dea sănătate, să-i păzească și să le dea puterea de a rezista. Hei, vorbele astea înseamnă mult pentru noi. Preotul Andrescu a fost preluat, ca să spun așa, de securitate. A fost chemat la Pitești de către un superior din ierarhia bisericească care avea sarcină din partea securității să-i Se spună preotului Andreescu că este trimis în misionerat în Moldova. Și el a plecat ca un uh, preot supus uh, spre Moldova, în București, i s-a înșcenat un accident de mașină, a fost uh, internat într-un spital, Mi s-a pus piciorul în ghips și au început anchetele și s-a comportat splendid. A refuzat să discute cu anchetatorul. În primele anchete nici nu stă de vorba aproape cu anchetatorul, care îl tot somează. Îți atragem atenția că știm că îi ajuți. Alceva? Ce ați mai auzit la instalația tehnică operativă din locuința bătrânului Arnauțoiu? Expresii dușmănoase la adresa regimului. A, deocamdată nu le luăm în seamă. Pe agentul Mohor l-au angajat la magazinul SMT-ului? Bine, asta doream. Trebuie să aibă un rost în comună. S-a și mutat la Ana Simion. Perfect. Marina Chirca este un om absolut extraordinar. Este un om care a ajutat enorm pe luptători. Și-au dat seama că este imposibil să poată pătrunde în anturajul ei. Și atunci au încercat o lovitură abilă speculând faptul că sora ei mai mică, Ana, era nemăritată și s-au gândit la această manevră de o abjecție incredibilă să introducă un agent care să aibă un control la tuturor lucrurilor care se întâmplă. Din nefericire, abilitatea cu care a manevrat acest agent situația a dus către un sfârșit care a favorizat foarte mult prinderea grupului. Marina care știa cu aproximație unde este ascunzătoarea n-a scos nicio vorbă și din prudență ea nu vorbea cu nimeni, iar sora ei știa mai puține lucruri. În schimb, era mai fragilă și mai vulnerabilă. Atunci i s-a înscenat un lucru groaznic care i-a marcat toată existența ulterioară. Crezând că se va căsători cu acest om, a pornit să-i cunoască familia, a fost arestată pentru un motiv absolut ridicol în timpul acestei călătorii și a fost anchetată cu mare brutalitate A fost eliberată I-a spus sorei ei Uite, m-au torturat și eu am declarat Și cele două femei s-au hotărât să fugă Și au stat din 1958 Până în 1963 Au stat ascunse Până la urmă au fost arestate Și norocul a fost că nu au mai făcut atâta închisoare Condamnările au fost mari Dar cu grațierile din 1964 Au reușit să iasă din închisoare și acum. Altceva? Mai rar arca să pot scrie! Iazi, cei patru sunt bine, sănătoși. Au de toate. Numai ca anul trecut, bordeiul în care au stat s-a prăbușit din cauza ploilor. Dar acum au altul și urmează să-l repare pe cel vechi. ha! ha, ha! Bravo, băieți! bravo! Ați făcut treabă bună. Mamă, microfoanele astea sunt o minune. Mama le-a trimis deja un pachet? Înseamnă că femeile cunosc locul unde se află bordeiul. N-au vorbit deloc? Aha. Să mai așteptăm. Poate aflăm când vor duce pachetul. Mă vor să nu slăbească din ochi pe Ana, dar și pe sora ei, da? Și nu-l pe preot. Vă să Aștept vești! Care vă să că de cinci ani, adică din 1952, cei patru bandiți conduși de Toma Arnăuțoiu, hibernează într-un bordei fără să se știe pe raza cărei comune este plasat, fără jafuri, fără crime și fără să se arate oamenilor. Maria, ne tot cheamă Grigore la poinărei. Mă duc de seara cu Petrica. Nu vă duceți, Tomiță. Nu vă duceți, că trăiesc de câteva zile cu teamă. Maria. Parcă m-aș pierde de voi. Lasă gândurile rele, Maria. În curând ne vom schimba viața. Ascultă-mă și pe mine măcar acum. Că de când sunt, n-am trecut printr-o asemenea stare. Gata, gata, gata, gata. Gata, miștește Scol de vreme cu fetița ca să puteți rezista la drum și mulțumește celui de sus că suntem sănătoși cu toții și că fica noastră Ioana e un copil normal, cu toate greutățile îndurate pe munte. Gândește-te, doi ani de zile. Poate o să ajungem și noi în altă țară, ca să trăim ca oamenii, fără teamă de urmăritori. He, dacă fost fostul meu coleg de școală, Grigore Poinăreanu, ne dă harta Iugoslaviei, plecăm imediat. He, cu hărți o fără hârț, trebuie să plecăm, domiță, Știu, a venit primă suntem prea aproape de sat. Știu, o să plecăm mâine. Deși aici, lângă Poinărei, n-am dus rău. Și în nucșoarea aproape... E drept că am putut să ne aprovizionăm mai ușor. Preoții Andreescu și Constantinescu au strâns până și bani pentru grupul nostru. Da. Cum ne-am fi descurcat dacă nu ne-ar fi dat armele din podul bisericii? Ne-a ajutat mult și Poinăreanu. Mi-a dat până și cărți să citesc. Mie nu-mi place. Te-ai întrebat vreodată cum a făcut să nu fie închis în acești 14 ani de regim comunist? Oamenii cu stare materială bună Care trândevesc toată ziua ca el Și care mai și îndeamnă contra puterii Au avut de suferit Nu știu Nu cred că ar fi informator Dar stâna lui Sorescu Acceptată de Grigore nu Chiar sub ferestrele casei lui Ce-ți poate spune? Bă, chiar eu l-am sfătuit pe Grigore să închirieze livada Mai ales că ține minte Sorescu ne aprovizionează și pe noi Dacă nu avea gânduri rele Să știi că ne preda până acum Securitatea nu vrea să prindă pe unul sau doi din grup. Vrea tot grupul. Știu, știu, știu, știu, știu. Hai să mergem totuși în seara asta. Pentru alimente măcar. Inima îmi spune să nu vă duceți. Trebuie să mergem ca să luăm hărțile de la Grigore și mâine... Suntem 20. Da. 20 mai. Țineți minte, 20 mai 1958. Viața noastră va avea altă soartă. Raport asupra operațiunilor de depistare și a bandei de teroriști a fraților Arnăuțoiu în noaptea de 19 spre 20 mai 1958. Încercând să o recrutăm pe Ana Simeon și pe sora ei în acțiunea de prindere a fraților Arnăuțoiu, s-a tras concluzia că femeile care au și dispărut de acasă nu cunosc locul unde aceștia se ascund. S-a dat greșit cu recrutarea preotului Andreescu Nicolae din Poinărei, care la început a refuzat să recunoască participarea sa la aprovizionarea bandei cu alimente. Dar după șase zile de anchetă, a început să dea declarații, mărturisind că nu mai cunoaște unde se ascund, întrucât la îndemnul Anei Simion aceștia au părăsit locul. Pe la sfârșitul anului 1957, cei patru, au fost văzuți de un pădurar deplasându-se spre poenile vâlsanului, călcând unul pe urmele celuilalt, ultimul trăgând o creangă de brat ca să șteargă urmele lăsate pe zăpadă. Organele de securitate alertate au mers 25-30 de kilometri prin locuri extrem de prăpăstioase, dar n-au dat de ei și nici de adăpostul lor. Grigore Poinăreanu a fost ușor de recrutat. Om cu multe defecte, bețiv înveterat, cu inclinații homosexuale, comod și fără personalitate, era deja cunoscut prin desele manifestări contra regimului, trăind în huzur, plăcându-i viața desfrânată și de petrecere. Am știut că nu va renunța la acest mod de trai și nici la libertate, așa că a acceptat să coopereze cu securitatea. A cerut să-i se garanteze că va fi liber în continuare după rezolvarea acestui caz. Poinerea nu acceptând a fost instruit cum să procedeze obligat să închirieze livada din spatele casei ciobanului Sorescu Nicolae, element de sprijin al bandei. Vom continua raportul după prinderea celor patru. Poinăreanu a fost și el anchetat și constrâns să facă un pact cu securitatea, ceea ce a și făcut ajungând până la urmă într-o situație dramatică. Poinăreanu n-a fost arestat niciodată. Deci securitatea și-a ținut promisiunea, ca să spun așa, față de el, însă a trăit până, cred că, la mijlocul anilor 80. A văzut cum uh, au fost arestați rând pe rând oamenii în jurul lui. S-a știut din prima clipă că el a colaborat cu securitatea și a trăit, deci... În toată această perioadă, mai bine de 20 de ani, sub ochii celor din jurul lui, care au știut că el a fost un trădător, a murit foarte bolnav, singur. S-a strivit sub propria lui slăbiciune. Învinuit, armeuțoiu Toma! Cum ai petrecut noaptea dinaintea arestării? În seara zilei de 19 mai 1958 am plecat de la Bordei și pe la orele 10 noaptea am intrat în curtea lui Grigore Poinăreanu ca să cer hărțile promise, refuzând să intru în casă. După ce a aflat că fratele meu este în livadă cu Nicolae, cu Sorescu Nicolae, Poinăreanu mi-a spus că vine și el să stăm de vorbă. N-a întârziat mult și a adus și o sticlă, în care era cam un sfert de țuică și n a turnat în niște pahare. După aproape 20 de minute, Sorescu a căzut pe spate și a... A dormit La scurt timp, nu a cerut să fie dus acasă simțindu-se rău. Știam că nu rezista la băutură și l-am condus până aproape de casă. Când m-am întors, l-am găsit pe Petre, dormind, aproape înțepenit. Am tras de el, l-am zgânțit, fără să-mi dau seama ce are. Văzând că nu se poate trezi, am căzut și eu aproape de el. Dumnezeu apărnește siluete Care strigau ceva Am auzit împușcături Am vrut să fug Dar nu mai știu ce s-a întâmplat M-am trezit În Arestul Securității În Pitești Toma Arnăuțoiu Petre Arnăuțoiu! Spuneți tot ce ați făcut în dimineața arestării! În dimineața zilei de 20 mai 1958, după ce dormisem noaptea la târla lui Sorescu Nicolae, am fost descoperiți de organele de stat. <gântări> Aflându-mă la mică distanță, am văzut cum am fost arestat Toma Arnăuțoiu. Am reușit să fug cam un kilometru spre Comuna corbi După ce am trecut prin râul, Doamnei mai mers cam 600 de metri până la un platou. Acolo am fost somat cu focuri de pistol de către o persoană civilă care se găsa la 100 de metri în urma mea. Am scos pistolul! Dar arma a avut rateuri! Arma a avut rateuri! Am mai parcurs vreo 400 de metri și m-am ascuns, dar au fost atunci câinii de hărțuire. M-au hăituit cu câinii! La cererea organelor de stat am mers la bordei pentru arestarea Mariei Plop și a lui Jubleanu Constantin. Am strigat. Am strigat-o? Însoțitorii mei au somat-o? Și Maria a coborât scara bordeiului cu copilul. Și a fost arestată imediat. Juleanu, după ce a deschis foc de armă, rănind grav un milițian, a fost. a fost împușcat mortal în schimbul de focuri. Petre Arnăuțoiu Tom Arnăuțoiu are 42 de anchete consemnate în, în procese verbale. 21 dintre ele au durat între 3 și 6 ore, 11 între 6 și 10 ore. O anchetă a durat aproape 15 ore. Petra Arnăuțoiu a avut mai puține anchete, numai 37. 11 anchete au durat între 10 și 15 ore. La 11 anchete nu au fost menționate numărul de ore, deși acest lucru ar fi fost uh, obligatoriu prin însăși formularul de anchetă. Maria Plop a avut mai puține anchete decât ei, însă trei dintre ele au fost foarte dure, au fost între 10 și 15 ore. Raport final de prindere a bandei fraților Arnauțoiu. Conform instructajului, Grigore Poinăreanu, cu numele de agent Marinache Gheorghe, a lăsat impresia că s-a îmbătat și a cerut să fie dus acasă, de unde a dat consemnul de prezența bandiților la stână. Așa zis că fiind foarte tare, și-a făcut imediat efectul. Banditul Tom Arnăuțoiu a adormit, în timp ce Petre Arnăuțoiu și Sorescu Nicolae erau în stare de inconștiență aproape totală. Încercuirea stânei i-a trezit oarecum. Au încercat să se apere, dar n-au reușit cu tot armamentul ce-l aveau asupra lor. Petre Armeuțoiu, puțin mai lucid, a reușit să iasă din încercuire și să se ascundă în niște boscheți, dar a fost prins. A dus apoi grupul de operații cam un kilometru și jumătate la locul râpele cu braz, râpele dracului, cum spun localnicii, unde bandiții aveau bordeiul. După somații îndelungate... Maria Plop s-a predat cu un copil de 2 ani, iar banditul Jubleanu a fost împușcat mortal în schimbul de focuri după ce a rănit grav pe unul de ei noștri. În felul acesta s-a încheiat activitatea fraților Arnăuțoiu din zona nocșoara, după 10 ani de terorizări, fiind singura bandă activă din ultimele cinci grupe de așa ziși partizani. Sperăm ca lichidarea grupului de la Nucșoara Argeș să însemne lichidarea ultimei rezistențe din zonele muntoase ale țării. A raportat. Colonelul de securitate M. Nedelcu. Recursul a fost respins, și cei condamnați la moarte s-au adresat Mare Adunări Naționale cu o cerere de comutare a pedepsei. Mare Adunare Națională, care atunci îl avea președinte pe Ion Gheorghe Maurer, a respins aceste cereri pentru următorii inculpați Arnăuțoiu I. Toma, născut la 14 februarie 1921 în Comuna Nucșoara, Raionul Curtea de Argeș, Pitești. Arnăuțoiu Petre, născut la 16 ianuarie 1926 în Comuna Nucșoara, Raionul Curtea de Argeș. Jubleanu I. Titu, născut la 14 noiembrie 1902 în Comuna Nucșoara, Raionul Curtea de Argeș. Popescu I. Constantin, născut la 5 mai 1916 în Comuna Șipot-Tulburea, Raionul Filiași. Săndoiu G. Ioan, născut la 10 aprilie 1910 în Comuna Nucșoara, Curtea de Argeși. Andreescu N. Nicolae, născut la 20 februarie 1918 în Comuna Corbi, satul Păinărei, Raionul Curtea de Argeși. Constantinescu Ghei Ion, născut la 18 octombrie 1906 în comuna Valea Iașului, raionul Curtea de Argeș. I. Nicolae, zis Sorescu, născut la 23 iulie 1900 în comuna Corbi, satul Poinarei, raionul Curtea de Argeș. Bășoiu D. Nicolae, născut la 16 mai 1900 în comuna Stănești, raionul Curtea de Argeș. Tomeci I Gheorghe, născut la 9 martie 1899 în comuna Brăduleț, satul Galeș, raionul Curtea de Argeș. Moldoveanu I. Alexandru, născut la 13 mai 1904, în comuna Nucșoara, raionul Curtea de Argeș. Drăgoi ne. Ioan, născut la 20 noiembrie 1900, în comuna Vâlsănești, raionul Curtea de Argeș. Milea N. Benone, născut la 28 ianuarie 1927, în comuna Nucșoara, satul Slatina, raionul Curtea de Argeș. Mica Ion, născut la 12 februarie 1923 în Petroșani, raionul Curtea de Argeș. Popescu Ghe Gheorghe, născut la 19 aprilie 1902 în Comuna Corbi, raionul Curtea de Argeș. Nițu Ghe Nicolae, născut la 28 iunie 1900 în Comuna Petroșani, raionul Curtea de Argeș. În... Aceeași zi, de fapt în seara de 18 spre 19 iulie 1959, cei 16 condamnați la moarte au fost executați prin împușcare la Jilava, unde erau deținuți. Blop. Victoria Arnauțoiu Victoria Anastase Am, am, am divorțat de petrică. El m-a sfătuit. Credeam că așa nu o să mai fiu închisă și că O să salvăm copiii Am aflat Că ai primit 12 ani de închisoare Poate dă domnul și ies mai repede Dar ce-i cu tine în infirmeria închisorii? Sunt bolnavă, Victoria Am caverne N-am îndoi plămânii. Dumnezeule... Tuberculoză... Am trecut... prin mai multe închisori... în acești patru ani... de când m-au reținut. Dar aici... aici, la Ciuc, am ajuns la capătul drumului. Aici o să mor. Nu-ți pierde speranța, Maria? Sunt condamnată... La închisoare pe viață Mai bine mă condamnau la moarte ca pe ceilalți Acum eram împreună Maria, viața e bunul cel mai de preț Și merită trăită în orice condiții Ai aflat cum au murit? Împușcați La Gilava în 1959 După un an de anchete și judecăți a murit de atâta timp. Și eu. Eu îl tot așteptam pe Tomiță. L-așteptam să mă salvez. Nu s-a putut salva nici pe el, Maria. Dumnezeu să-l odihnească. Știa ce îl așteaptă. Mai știi ceva de părinții lui? Fiecare a primit în jur de 10 ani. Ce vină le-au găsit Victoria? Vină. Vina că au ținut legătura cu voi și v-au aprovizionat cu alimente și îmbrăcăminte. Și numai pentru atât au primit atâția Nu te mira. Fica lor, Elena, a fost condamnată la 5 ani numai pentru că a refuzat să dea declarații. Legile comuniste! Dar despre colonelul. Arsenescu, ce se mai știe? Se vorbea despre el în special în zona mușcelului, ca despre un personaj de legendă, văzut în același timp în diferite localități din țară, dar la distanță mare unele de altele. Generalul Munților, cum îi spun unii, a stat ascuns într-o casă, știu undeva, în apropierea orașului Câmpul Lung n am mai luptat contra regimului de când a plecat din zona Nucșoară. Cum lămureau oamenii în casa voastră să intre în rândurile grupului nostru de partizani. Așa e, am fost cu el în casa familiei Rizea. Era prin mai 49 și a recrutat-o și pe Elisabeta Riza. Ca să aflu cam după o lună, cam în două ați fost trimise la Pitești, sub escortă. Acuzate că ați aprovizionat cu alimente refugiații de pe munte. Elisabeta a fost condamnată la șapte ani de temniță, după aproape doi ani de anchetă, În 56 a fost eliberată. Ne-a ajutat în continuare, fără să se teamă de riscuri. Eu știu, știu că vă transmitea informații despre acțiunile autorităților împotriva voastră. Ne procura bani și alimente de la diversi susținători care le punea în scorbura unui copac din Valea Morii. A fost din nou întemnițată în 58. Sentința, 25 de ani de temniță grea. Prin câte torturi și interogatorii a trecut. Doamne, tu știi că se spune că își făcea cruce cu limba în cerul gurii rugându-se să o întărească Dumnezeu să nu trădeze pe nimeni? Se spune că nici măcar n-a lăcrimat la presiunile fizice din timpul interogatoriilor. Dar tu, Maria, plângi după viața pe care ai fi vrut să o trăiești? Am plâns de multe ori pe munte. Atunci când încercam să supraviețuim. Mi-ar fi plăcut să fiu ca celelalte femei. Cu gospodărie, soț, copii. Acum însă, Sufletul meu plânge în fiecare clipă după fica pierdută. Am mai supernă. câteva lucrușoare de ale ei, pe care le-am purtat cu mine în toate închisorile pe unde am trecut. Ce mai știi de ea? Nu mi-a spus nimeni nimic, Victoria. O fi fost dusă la vreun lagen, sau poate înfiată de vreo familie, are acum aproape șase ani. Maria, dacă voi ieși și de aici, am să o caut. Tatăl ei, tatăl ei a luptat pentru un ideal. Frații Arnautsoiu au vrut ca în lumea noastră românească să fie dreptate, omul să fie respectat și liber. Am ținut pe timp de 9 ani forțelor de securitate. Cei doi frați Arnauțoiu și-au pierdut viața. Pe Constantin, Jubleanul l au împușcat, iar pe tine te-au închis pentru tot restul vieții. Dreptatea și adevărul căutat de noi, cu timpul. cred că ar fi un îndemn așa să ne uităm puțin cu mai mare atenție la ce a fost România înainte de venirea comunismului și să avem uh, curajul să judecăm perioada comunismului, să o cântărim mai bine și să ne dăm seama că dincolo de realizările sau de distrugerile materiale, distrugerile în plan moral și sufletesc sunt de fapt cele care se vor recupera cu greu. ranii de acolo care nu aveau o școală, deci nu aveau o educație ca urmare a învățăturii neapărat, aveau această educație tradițională. Erau oameni cu origine sănătoasă, cu ceea ce se chema origine sănătoase. Erau oameni săraci în mare parte. Nu au avut nicio tentație să ajungă mai bogați, să aibă putere, să aibă funcții au rămas alături de oamenii pe care îi considerau buni și drepți, au rămas ceea ce erau și așa sunt și astăzi. Trăiesc într-o simplitate și cu o împăcare și cu o înțelepciune. Mă gândesc așa la Marina Kirca, pe care nu odată am găsit-o în camera ei, care are un pat, un scaun mic de lemn, o plită, și am găsit-o citind... Biblia. Ați ascultat? Rezistența de la Nucșoara Partea a doua Partizanii libertății Scenariu de Elena Tamaș. Adaptare radiofonică de Costin Manoliu Cu participarea doamnei Ioana Raluca Voicu Arnăuțoiu Distribuția a fost următoarea Toma Arnăuțoiu, Cristian Iacob, Maria Plop, Felicia Pinte Petre Arnauțoiu, Dorin Andone Silvia Arnauțoiu-Năstase, Mihaela Arădescu Colonelul Nedelcu, Mihai din Vale Constantin Jubleanu, Costin Enache și alții Redactor Costin Manoliu Regia de studio, Milica Crenicianu, Regia muzicală, Patricia Prunda, Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu Regia artistică, Gavril Pinte Producător Magda Duțu O producție a Teatrului Național Radiofonic februarie 2004.